بسم الله الرحمن الرحيم ابواب العمره د کتاب الحج د غیر روایتو سره د عمره بعض مسائل د ذکر کئ حج د حج حج اکبر وي عمره ته حج اصغر وي او روایاتو کی دارازی چه حج حج اکبر ده او عمره ده حج ازغر ده عمره لغوی معنی ده زیارت تاوی ملاقات تاوی او یا بعض علماء ده ده معنی که لکه ده حج پشان چه ده ده معنیم ده قصد ده اراده ده خود زیارت معنی دیر مشهور ده او اصطلاحي تعريف دو عمري علماء کي زياره بيت الله الحرام على وجه مخصوص د الله له د کور زيارت کول د ملاقات کول په یو خاص طریقه باني او غا خاص طریقه سدا وهو التوافو بالبيت ب بيت الله طواف کول د غي نو تاول وَالسَّاعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دصفا مروه ترمنځه ساعي کول ب اهرام د اهرام سره او وَالتَّحَلُّلُ مِنْهَا بِالْحَلْقِ او, او بیا اضياده دغه اهرام نو وتل یا د سر په خریلو سره یا د سر په لنډولو سره دغه د عمري استلahi تعريف ته باب وجوب العمره و او نور پدی ابوابه کی امام بخاری دا چکه مبواب تړلې دینو پې کی ډېر احکام اغه د عمره غوازی هم شي او باز فضایل اغه هم ذکر کړی دی او یو باب په ودا تړلې دی چې حاجیبه په عمره کې یو مغه افعال کوي لکه لسم باب راځي یفعل بالعمره ما يفعل بالحج چې یو معتمر به په عمره کې یو مغه افعال کوي کم افعال چې د په حج کې کوي یعنی یو خو هغه چې هغه هغه په دې کې نشته منا مزدلفه عرفات خو کوم واجبات نه خو غدي حاجی چې سر کې راشي نو په عمره کې هغه د افعال کوي چې د بیت الله ن طواف او به صفه مروه سعی کوي نو مؤتمر هغه به هم د کوي بل په حج کې چې کوم طواف ن دی ساعده په یکم د کوي او په عمره کې امدادي باوجوب العمره و فضلها د عمره وجوب او داغي فضیلت امام بخاری په نسبانه او د دینورو او مو په نسبانه وجوب په معنا د فرض دی دا یو مسله دا د فقهاو ترمنځ چې لکه امام شافی امام احمد ابن حنبل امام بخاریم دا مسلک ته صحابه کرامو کې د ابن عمر او دلته د ابن عباسم دا قول ذکر کړي دي ځه وی چې عمره په عمر کې یو ځل ادا کول دا فرض دی د دیوژنہ کې یوتن اغه حج لته حج ته یا قران کې ام اغه عمره وکړه لکه بدوانو کې اول عمره کی کی دا کیږي نو د دن د دا ده شو خو امام مالک رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله او دا کول علامې ابن تیمیہ اغمول الترجی ورکړی دا چې عمر کول دا سنت عمل دی او د دې په سنت کې دوه بانی دا غیر روایت دی بازی روایت هغه په ترمذی کې راغلی دی بابو ما فل عمره باب دی بابو ما جاء فی العمر امام ترمذی باب تړی باب ما جاء فی العمر واجبات هي اعماله چایا دا عمره واجب ده او کنه دا نو د جابر رضی الله تعالی نو روایت کې راضی چې نبی علیہ الصلات والسلام نه عمره بارکه ته شو چې آیا دا واجب ده او کنه لازمی ده نو وی ویل چې نا هک عمره کی دا افضله ده نورم مختلف روایت راضی باب وجوب العمره وفضلها د عمرې په وجوب د غیپو فرضیت او د غیپو فضیلت باندې امام بخاری دلته د عمرې په فرضیت او وجوب باندې د صحابه کرامو د غی آثار ذکر کړی دي او په فضیلت باندې د حدیث مرفوع د ذکر کړی دی وقاله ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی نو فرمایي لیس احد الا وعليه حجۃ وعمره نشته دیوتن مگر پاغه باندې حج دام په فرض ده وعمره او عمره په فرض ده کم چې صاحب استطاعت ته من استطاعه الیه سبیلا نو پاغه باندې حج فرض ده وعمره په <تصفح> وقال ابن رضی اللہ عنہما عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس اغبد دین استدلال کو چې انها لقرینتها فی کتاب الله عز وجل د عمره په فرضیت باندې دلیل سده زکه دا د حج سره یو ځای راغلی دی د کتاب کې انها لقرینتها فی کتاب الله عز وجل بشکد عمره دا دملګری د حج دا او دا یو زی راغلی د دې حج سره د لب کتاب کې کی حج فرض دی نو عمر مسره په دغه یو لیند کې راغلی دا نو دام فرز دا د بازي فقها د دینه بحث کې چې آیا قران فن نظم یل عبارت کې یو لفظ سربل بل لفظ راتلل د یو حکم سر بل حکم راتلل آیا دا قران فلحکم باندې دلیل دی او کنه چې آیا حکم بم د دې یو شاني نو نه زوري نه دا قران فلنظم د قران فلحکم دلیل نه دی دلته په نظم کې په عبارت کې حج او عمره دا یو زیره غلی دی قران راغلی دی خو لیکن د حج حکم هغه د فرضیت ته او د عمره حکم هغه زوري نه دی چې هغه حکم دی ها البته دا صرف په غا تاکید باندې دلالت کوي په تاکید باندې دلالت کوي چیردا یو اهم عمل دی او دایو غورا عمل دی حدثنا عبد الله ابن یوسف لکوس مثلا قران کې په نور کې ا شرک او زنا چې دنو دا یو ځای ذکر شوی دا چې ا الزانی لا ينكح الا زانيه او مشركه نو پاره کی زنا او شرک دا یو ذکر کړی دی, دی نو اوس د شرک دا غي حکم هغه بدل دی د زنا حکم هغه بدل دی زکه د مشرک سره قطعا نکاح حرام ده او د زانی سره او د زنا کار سره دا سره د تک ته خندا خو لیکن دا غسر نکا روا دا نکاو سره جایز دا نو د دی وجنا د دوانو ه البته دوانو یو زی ذکر کړی دی نو په دې کې چې د شرک سره ذکر کړي دی نو مطلب دا چې دا زناو دا بدکاری دا یو نہایت شنیو نہایت بدفیل دی حد عبد نو عبد ابن عباس په داسنه استدلال کوي اتم الحج والجمره لله او پورکه حج او عمره لله خاص دا الله د پاره مطلب شوروم کړه نو سې سرت اور سوې هرچې دا آیت د حج په فرضیت باندې دلالت هم نه د حج فرضیت د نوو روایتونو نه ثابت دی حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک عن ثمی مولا ابي بکر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا پیغمبر فرمای العمره الى العمرتي د یوی عمرین تر دبلی عمره پوری کفاره یوا عمره تر دبلی عمره پوری کفاره داغه کفاره دا کفار دغه گناهونو بینه ما چا غددی تر منزلی دا د عمرې فضیلت ته ول حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ول حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه اوا حج چا مقبول وي اوا حج چا د الله په دربار کې اګه قبول شي نشته د داغي بدلا مگر جنت دا دا حج مقبول بدلا غ صرف جنت ته نوري بدلیمشتد غ غړه بدلا غ جنت تا باب منيع تمر قبل الحج دا باب دی په بیان دا غچا کی چې غ عمره د حج نه مخکی وکړه باب تمر قبل الحج یو څړې چې غ عمره وکي د حج نمخ کی یو څړې چې هغه عمرو کې د حج نمخ کی نو آیا د حج نمخ کی په عمره کولو سره یان جزان له عمرو کې نو آیا په دبا نه حج غفرز دی او کنه امام بخاري وی چې نا لکه با ځ خلک دا یو مسله ته پوسکی چې آیا یو څړې حج هغه کړې نه دی نو آیا په دبا نی ده عمره شي او کنه او بالکل کولې شي بابو منیع تم قبل الحج تي اوسړې عمره وکي د حج نمخ کي حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جريج ان عكرمه ابن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره یو تند ابن عمر رضی اللہ عنہونا دو عمری بارکی تپوزو که قبل الحج چی آید حج نمخ کیاو سڑے زان لعمر کا ولیشی او کنا فقال ابن عمر اتووی للا بأسا آویز باک نشتا شي فقال اکرم اکرموی قال ابن عمر ابن عمر پا دلیل کی داوی لیچی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کڑی دا قبل این حجا مخ کی ده حج ده کولونا عمره کڑی ده وقال ابراهیم ابن سعد عن ابن اسحاق حد سنیع اکرم ابن خالد قال سالت ابن عمر مثلهو ماد امن عمر نوم ام دا سی تپوس کڑی او دا سی جواب را کڑیو حد سنا عمر بن علی حد سنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اکرم ابن خالد سالت ابن عمر رضی الله عنهما مثلهو باب کمهعتمر النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام څو عمرې کړې دي نو حقیقت کی چې نبی علیہ الصلات والسلام څو عمرې کړې دي نو اغا درې عمرې دي یو چې حدیبیه کې پرې نه خو نو هغه خو مغلطه ده حدیبیه په مقام کې هغه یې رامونه وستل را روان کال بیا د وادي مطابق او د صلح مطابق بیا رال العمره القزاله یو دغه عمروه دویمه عمره نبی له صلوات و, و سلام چکلا د د حنين نه را واپس شو په نهم کال باندې د فتح مکه نه بعد حنين تلاړ د حنين نه چراغي نبی ابو جیرانه مقام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حنین چکم غنیمتونو او غی تقسیمول نو د شپې د شپې راغله دی او نبی علیہ الصلوۃ عمره کړی دا د جیرانه مقام نه چونکه ډیرو کسانو ته زکه دا د شپې نو ډېر روات دی نو هغه لکه دا عمره هغه نه پا دی پدینمونی زکه چې دا په ډیرو خلکو باندې دا پر ټاپاتی شوې ده او درېم چې د نبي صلی الله و سلم بیا د حج سره چې کوم عمره دا هغه کړی دا زکه ک قارینمو په قرآن کې عمره هغه ضروري وي او لازم وي بعض دلته په دی روایتو کې راځي چې سلور عمره کړی دي اصل کې کوم خلک چې نبي صلی الله و سلم په حدیبیه کې راغلیو نو اغم و عمره باندې حسابي زکچي یعنی حکومی تور باندې اغم و عمره وا زک نبیل سلام خود کور د عمره په نیت باندې غرو ته دی نو اگر چې بیا مشرکین نو دې پر خو لیکن حکومی تور باندې دغه هم عمره دا بل دا چې د ټول عمره د نبیل صلوات سلام دا په ذوالقعده کې دي په ذوالقعده کې دي یعنی د حج نه چې کوم مخکینه میاشتہ پزولقاده کی دی نو حالان کی حج ته خلق پاتی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره کڑی دی پزولقاده کی حالان دا کما عمره شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حج کی کړي د نو دا خو د ذوالحج په میاش کی کړي دا ځکه پیغمبر چې کله د مدینه را روانې د نو د 25 زلقاده وا نبی اچکله مکی مدین مکی تر رسیدلې دین اوغه بیا 4 ذول حجدا نبی علیہ الصلوۃ عمره دا پ پ زول حجکه کړی دا خو علما هم پ زلقاده کی پ دی حسابي حکمن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دی احرام د پ زلقاده کی تړلې دی نو حکمی توربانی اغم پ زلقاده کی حسابي خاک کمیعت مرن نبی صلی اللہ علیه و سلم دا اللہ پیغمبر سبر عمری کڑی وی حدسنا قطیبا حدسنا جریرون عن منصورین عن مجاهد قال دخل تو انا و عروه عروت بن زبیر المسجد مجاہد وی ز او عروه بن زبیر دا مسجد نبوی ترالو را شو فیدا عبدالله بن عمر جالسون الى حجرت عائشہ عبدالله ابن عمر دے ناستو د عائشه رضی الله تعالی او ترنها د وجری خواکی یعنی نږدې ناستو ته د عائشه د کور سره او اېداو ناس یسلون فل مسجد او نصا په خلکو چي غي منځونه کول په جمعات کی صلات الضحا د ساختی منځې کو د چاشت منځې کو قال نو د مجاهد وی فس الله عن صلاتهم منگ ابن عمر نا ده ده د ده منزونو تا پوسو که چه ده خلق لگ یادی پو کی صلاة الزحا کی ده ده باره که تاسو وی فقالا بدعتن نوی ویلی چه ده بدعت تی ابن عمر صلاة الزحا تا بدعت وی نو بازی علماوی چې اصل که ده صلاة الزحا ده ده ابن عمر په علم کی نوا خو لیکن ده ابن عمر غنتی کسر چ هغه د نبی صلی الله سلام د یو یو عمل په سیبه ګرځید نو دا خبره بعیده ده د ابن عمر مطلق چې اوسړه دا وای چیرې د نبی صلی الله و سلام دا غ صلات الزحا د پټ پاتې شوې دي اصل کې ابن عمر چې دیتا بدعت وای نو بدعت په په بل اعتبار ده تا ته دی اعتبار باندې وای چې دا دی دا یو خدا چې نبی له صلوات والسلام کز زحا مونځ دې د چا ش مونځ نو دې په کور کې کړه دې او په جمعه ته داسې ښکارا د دا پیغمبر نه نقل نه دی یو دا بلا دا د چا دا لګیا دې اوس دې له یو اجتماع ته جوړ کړه دې او خلکو له دعوتونه ورکول شروع کړه دې نو دعوت کله سره په قول باندې ورکې کله په فیل باندې دا داخلكو لدعوت ور کول دي چې راضي بس په جمعات کې تاسو صلوات زوحا کوي نو دا بدعت ته او نبي عليه صلوات و سلام ککړيدي نو هغه په کور کې ککړيدي په جمعات کې هغه داسې اظهار هغه نه دکړ نو فقال بدعه وی وی لدبدعت ثم قال له بیا دا مجاهد وی چې بیا ابن عمر ته منګو ویلې ته پوسمتوک کم اعتمر نبی صلی الله علیه وسلم سلم دا اللہ پیغمبر سوره عمر کړي دی نو قال ابن عمر ویله اربع زدد سلورو دا ټکی دا غټیک دا ابن عمر پکې دا خبر او کړه چې احداهن فی رجب یو دا غینه پر رجب کې وا یعنی یو عمره دای پر رجب کې د صبرګي ب میاش کې کړي دا نو دا تابعین دی پوي شو ذکا عروہ دا خدایش رضی الله تعالی ناخره دی مجاهدم لوی تابید دی د ابن عمر شاګرد دی نو دی ته په تولګی دی چیرې استاد هغه خطا شه قامخه استاد خطا کیږي چې په رجب کې د نبی له صلوات و سلام دو عمر خوی چا قول نه دی کړي نو خوشاگردان باده ب شاګردانو فكرهنا ان نرد علی نو منگ دا بداو گنلا چې انرود ان دا علی چه دی استاز تا منگ پا اغیر ردو یا منگ اغیر تا جوابو رو گرزو یا منگ اغیر تا خبرو رواپس کو نو منگ دا بداو یعنی منګه د ادب د وجه نه استاز لا جوابو رنکو خود دو رواپا ترا توله گیده چه را استاز خطا شه بازوقات انسان ده خطا کی گی ان انرود دا علی مثلا پا دی ده کتاب الحج کوم دا اخیری بابو باب الادلاج من المحصب نو پا غزي کی روایت په اخیری کې کوم الفاظ رازي فلقيناه نو پا غزي کی ما مدلجن ویلو حالانکه دا مدلجن نه دي بلکې مدلجن د زکه ادلاج دي فلقيناه مدلجا مدلجن ان د په شد سرا د شپې په اخر نه سفر کولو ته ویل کیږي نو مونږ د نبی صلی الله و سلم سره ملاو شو په داسې حال کې چې مونږه د شپې په اخر نه یې سکه مزل کوو ادلاج دی توي حالانکه هغه ماده لام په تجدید سره ویلو بعض وخت انسان د خطا شي وقرهنا ان يرد علی مونږه دا بده وګڼل چې مونږ د ابن عمر ته خبر را واپس کو قالا دا مجاهد وی یا اورو وی و سمعنا استنان في الحجره منغا دایشی رضی الله ترحا مسواک وهل استنان عائشه مسواک وهل دا ده زکه د داغی د دا دا وجری سره او داغی د دا کور سره خوا کی ناشتی ام المؤمنين داغی په حجره کی چیمور مسواک وی فقال عروة نو عروة تتبوسك و خريم ده يا أمه كموري او ترور ده پا منزل ده موروي موري او بي ده مسلمانان او مورم ده خالا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن تاسوانور دلچه ابو عبد الرحمن اغسوه ابو عبد الرحمن ده عبدالله ابن عمر کنیت ده قالت عائش عائشه تتبوسك كما يقول ابن عمر سووي قال دی وی چی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتمر اربع عمرات چه نبی صلی الله والسلام سلور عمرې کړي دي یوې پر جبت کې کړي دا قالت اوس د عشی دا علم ته ګوره استدراکم کوي یعنی په عمر بانی ابن عمر دغه خبره بانی استدراکم کوي اغه مرګی او یعنی دغه د خبرې اسلام کوي لیکن بل طرف تا سورا یوخا اندازی اختیار کرده ده صحابه کرام و دائی پا عمل کی درستنو خلقو دو ډیر دیر زیاد دزدکڑ سامان ده نو قالت ام المومنین عائشوی یرحم الله ابا عبد الرحمن چی اللہ دی پا ابو عبد الرحمن ابن عمر بانده رحمو کی معت مرا عمرتن الا و هو نبی علیہ الصلات والسلام نه د کڑی او عمره الا مگر د ابن عمر دا غسر حاضر یعنی هر عمره کې ابن عمر د نبی علیہ الصلات والسلام سره حاضر دی موجود لیکن و معتمر فی رجب نبی علیہ السلام یو عمره پر رجب کې نه د کړي قطو هرگز نه د کړي خو د ابن عمر نا خبره داهره شویده دا نو استدراکی په یو کې اسلام وکړه او ډیردو دغه په انداز کې کی دی کیه ته تم دا وی بازو خاطه استاد دی یو خبره کې غلطي وشي شاګرد ل په کار دی چې هغه پي کې د ادب نه کار والي ضروری نه دی چې ته په مغه وخت کې استاد ته دا وې چیرې تاسو د خبره دا غلطه کوي نه دا د ادب نه خلاف تا ها بلوخ کې په بل طریقه باني ته استاث تا غا خبر اوکا نو اغا با پا خبر بانده مثلا استاث تا دا اووایا چیره پرون می مثلا کتاب کته او پا غا کتاب که دا مسلا ما دا سی اوکا تلا نو اغا با پوئیشی دکا خبر اغا باغنا مسلا غلط شوی او تا باغتا او ریا دا که چما خو فلانی کتاب که دا مسلا دا په دی طریقه باندې کتلي و نو زه اسلامي او بیا عائشه سو يرحم الله ابا عبد الرحمن الله دې پاغبان باندې رحم وکي او ينه مثلا چه ته بیا کول ديو تن اسلام کې نو اسلام په خطری طریقه باندې وکا حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن عروه بن زبير قال سالت عائشه رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب نبي الله صل و سلام عمره ند کړي پر رجب کې حدثنا حسان بن حسان حدثنا حمام حمام عن قتاده سالت اناس بن رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صل و سلام څو عمره کړي دي قتاده د انس ته پوښوک انو سو ته ویلې چې اربع سلوري کړيدي هماده ته ویلې چې کوم د هدیبيه والا عمره دانو صاحب کرامو بازي باغ عمرم په یعنی حکمي ترباني غبم په عمره کې حساب وله حالانکه هدیبيه کې غنبي رسول الله عمره نو کړی په شپګم کال باندې نو غبم په کې حساب وله او کوم چې د حج والا عمره د دابم دا په ذوالقاده کې حساب وله حکمي نو انصوی چې 40 سلور عمر نبی علیہ السلام کړی دی عمره الحدیبیه فی ذی القعده یوده الحدیبیه عمره اگر چې کړی نه دا قبار الحسابیه ب ذی القعده کی حيث صده صد المشركون په غزې کې چې مشرکانو نبی علیہ السلام بند کړو وعمره من العام المقبل او بل عمره پر روان کال باندې کومه چې عمره القضاء ده فی ذل اغم اغمپوزل قاعده کیوا حيث صالحهم پ حيث کلچی نبی له صلوات دی دیسره پروس کال صلح کړی وا او بیا عمره القضا اغه دا غیب بدله کی او دا غ صلح مطابق کړی وا حيث صالحهم کلچی نبی له صلوات والسلام د مشرکین سره صلح کړی وا یو کال مخکی و عمرت او أو يو عمرت الجعراني إذا قسمت غنيمت او يو عمرت الجعراني كله چه نبی صلى الله عليه وسلم تقسيمه وال اغا غنيمتونا قه اغراه حنين راوی وي چه نبی صلى الله عليه وسلم ده حنين تکه مسردا کرده یا دی وی چ کلا دی را وی ذکر کو غنیمت سره د حنین ذکر مو کو ای ز قسم غنیمت حنین کله چې نبی له صلوات و سلام غنیمت د حنین هغه تقسیمو د ان سورادم ذکر کړی دی قلته نو ماته ته پوسو ک چې حجونه سومره کړی دی کم حجا نبی له سلام سومره حجونه کړی دی قال واحده د هجرت نه یو حج کړی دی او بازي روايات کې دا راځي چې نبی الله صلالو سلام د هجرت نمخ کې لکه ترمزي کې براشي چې نبی الله صلالو سلام د هجرت نمخ کې خو په روایت باندې کلام دی په زید ابن حباب باندې نو هغه روايات هغه سندن ټکنه دي نبی الله سلام د هجرت نواد پس یو حج کړی دی حدثنا ابو الولید هشام ابن عبدالملک حدثنا حمام عن قتاده قال سال تو انس رضي الله عنه فقال قتاده و اماد انس د پوسو کہ چه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نو انس ویلی چه اعتمر النبي وسلم نبيه الصلاه والسلام عمره كلا حيث ردوه كلي چي غيد ده هديبي ون واپس کو ومن القابله و پر روان قال باني دو حدیبیه د عمرې پر روان کال نبی له سلام عمره کړې دا وعمره تن فی ذی او بل عمره غې په ذوالقعده کې کړې دا وعمره تن مع حجته او بل عمره د خپل حج سره کړې دا فقیران کې حدثنا حدثنا حمام وقال اعتمر اربع عمر نبی له سلام صلی الله علیه و سلم عمرې کړې دی فی ذی القعده په ذوالقعده حالا کې دغه نور درې وڼه او ديبيه کې خو نه دا کړی او غم پومري او کوم چې کړی دا نو هغه پر روان کال باندې په ووم کال هغه پذل قاده کې کړی دا د جیراني والا هغه پذل قاده کې کړی دا حالا کې د جیراني والا نبي عليه السلام په رمضان کې مکه فتح کړا او بیا نور لسورځي قیام دای په مکه کې کړی دی نو د رمضان نه باد د شوال میاشتہ نبیه دغین نه باد نبی اله سلام حنین تلاڑ حنین نو د حنین نا چیغه محاصره وشو او جنگ وشو چې نبی اله سلام واپس راغی نبیه پکید د شوال میاشم 13 شوی او وی نبی اله سلام چې جیرانی دی مقام تر ور رسید نو دبیات ذوالقادمیا شوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه د جیرانی ولا عمره د غیم په زلقاده کې کړی دا نبی علیہ السلام عمرې کړې د سلو عمرې مگر په زلقاده کې الا الی اعتمر مع حجته مگر اغه عمره چې نبی علیہ السلام د خپل حج سره کړی دا نو حالانکه هغه په زل حج کې کړی دا په زل حج کې کړی دا ولیکن دغه عمره بعضی صحابه کرام په دې روایاتو کې هغه زلقادی ته نسبت د دی وجنکی چې نبی له سلام چې کله د مدینې زول حلیفان را روانې دو بجو کې احرام د عمره د اغزه نه تړلې دی نحکما اغه عمره بزو القاده کی حسابي عمرته من الحدیبیه یو عمره د حدیبیینې کړی دا, حدیبیی دا. یو عمره د حدیبیې دا او بل من العام المقبل او یو دا غره روان کال عمره عمره القضاء بل عمره چی ده من الجعرانه یو د جعرانه نده حیسو قسم غنائم حنین کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده حنین غنیمتون تقسیمول و عمرتن معا حجتیه او بلا عمره اغید حج سرکڑی ده بقیران کی حدسنا احمد بن عثمان حدسنا شریح ابن مسلم حدسنا ابراهیم بن یوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالته مسروقا واعطاء ومجاهدا ابو اسحاق سبيعي وي اغدر دريو تابعين تطوس كاي المسروق او اعطاء او مجاهدنا فقال دريو النبي صلى الله عليه وسلم عمره كدي في ذي القعده بزلقاده كي قبل ان يحج مخكي د حج د قولنا نبي عليه السلام چ عمره كدي د نوغيد بزلقاده كي كدي دا وقال سمعت البرابنه عازب او وي ويلي جي موريذ اللي دي بره ابن عازب صحابينا چاغه ویلي چ نبي له صلوات والسلام ب ذوالقاده کی عمره کړي دا قبل ان حج جا د حج د کول نه مخک مرتين دو ځله اوس پدیزه د حدیبیہ کوم عمره دا نو بره ابن عازب اغنی صاحب ول ز چاغه شوینه یو عمره القضاء دای کړي دا بل عمره د جعراني نو دغه نبی علی السلام عملن کړی دی دغ عملن کری دی او دا درم بیده د حج سره یوزه دا کری وا باب عمرتین فی رمضان پر رمضان کی عمرکول نو دام ده دا حج برابر ثواب لري حد سنا مسدد حد سنا دام د دا عمری فزیلت تی حد سنا مسدد حد سنا یحیاء عن ابن جرعج عن عطا قال سمعت ابن عباس رضی الله عنهما يخبرنا يقول عطاء بن رباح وي جماد عبد الله ابن, ابن عباس نا ووري دل چی غمنغه خبر را که چی غويلي جنبيه الصلاه والسلام يوزنانات انصار توويلي د دغوي سماه ابن عباس نم ددي ابن عباس اغستيو فنسيته اسمها لیکن مان دا غی نوم دا غزنانہ اغه نوم را نهیر شوی دا خبر د شه دف نسیتو اسمها مان دا غی نوم هیر شوی دی باز وی چې دا د ابن عباس د شاګرد نا دا نوم دا هیر شوی دی خو لیکن دا خبره درسته نه ده بلکې دا نوم د ابن جریج نه هیر شوی دی عطا ته دا نوم یادو عطا پر روایت کې دا نوم غست دی لیکن ابن جریج نا د نم دا حرشوه دی باج خلقو چیغی عطا تا نزبت کرده دی چه دا عطا نا دا نم حرشوه دی دا خبره ټیک پدین دا دا روایت مخ کی پاٹارا کیوم را روان دی تو گور اٹارا سو تریاسٹ کیوم دا روایت را روان دی بصفه نمبر 378 باندې حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء اس په دې روایت کې دا عطاء بل شاگرد ځای حبيب المعلم دي په غوږ کې کوم روایت وايي په کې دا عطاء شاگرد ابن جريج دي او په دې کې دا عطاء شاگرد حبيب المعلم دي کچرته د عطانه د نومه رشوي وي پکار دا وا چې حبيب المعلم تهم دا روایت چې پدی کیم داسي وی چیر امراۃ من الانصار چې د یو انصار او زنانه وا زکه د عطانه نومه رشوي دی خو لیکن پدی کې د انصاریي زنانه نمشتا نو مقصد دا دی چې د عطا بل شاگرد اغه نه چکل دا روایت ته نپای کی خود ام سنان نوم ذکر شوه دی مقصد دا د چ عطات دا نوم یاد دی ها هر دی نو د عطا د شاگرد نه د ابن جوریج نه ابن جوریج نه دا نوم دا هر شوه دی دا په دی روایاتو کی بازی علمی او بازی وړی خبری وی صرف د پوې د پارا سماح ابن عباس ابن عباس دا غی نوم غستیو لیکن فنسی تو اسما ما نه داغي غ نوم اغير شوې دي نبي عليه ساری غانصاري زنانه تو چې ما منع کی ان تحجي معنا سشي مون کي تعال راچت مون سره د حج کړي وې نه حج لم مون سره ولې لانړي قالتن غانصاري زنانه تو وی چې کانلنا نازح زمونګه دوبو يوخو یعنی پارت باندې چې مونږ يووبې راوړل نفرکبه ابو فلان و ابنه نپایی بانیخو دفلانکی پلار او داغ زوی اغپی سوار لار الهجتا یعنی دی زنان مراد لزوجها و ابنها خپل خاوند اغی مراد و خپل زوی مراد یعنی یه اوخو د دوبو نپایی بانیخو زما خاوند او ارسرا زوی ملار و ترکنا او بل اوخو ننزحو علیهی چ مونږ پاغي باندې اوپر راوړلې از مونږ دوبو دراوړلو نو قال او چوکه مکه ته سفر دی او بغیر سوړلې ناګه کیدنه نو قال نبی له نو دی وجنه زپاتی شومه چې سوړلې ونه او مونږ لانو نو قال نبی له صلاتو سلام او توي له خير دي فإذا كان رمضان اعتمر فيه کله چې رمضان راشي نو په رمضان کې عمره وکړه زکه فان عمرتن فی زك عمره رمضان حجۃ زک عمره په رمضان کې کول دا د حج برابر ثواب لري هغه اگر چی دا د رمضان فضیلت هم دی او لیکن د حج خو به ډیر اجر او ثواب دی او نحو مما مم قال یا نبی الله صلواۃ و سلام اومددی برابر څه خبره وکړه او هغه څه دا د غوس چیکم روایت 1863 منګریستیو نو پای کې دا راځي چې دا د سیده لکه د حج زما په عمل کوي کی کول عمره په رمضان کې کول د سیده لکه زما سره چی او سره حج یو زیو کی باب العمرتي لیل الحسبه و غیرها عمره دا په ليله الحسبه د محسوب په با غش په کول و غیرها او د دینه علاوه په نور شپو کې کول په دی باب کې معام بخاري دا ووي چې دلته حاج هغه ختم شو په دیار لسم تاریخ باې حج ختم شو او یو سړی ام هغې ورپسیش ور پسې یو سړی عمره کوي نو خا آیا عمره کی دی شي عمره کوی شي او بالکل کو شي عمره یعنی په د عمرې دپاره سپابدي نه شته عمره سړی د کال په هر اورس کو شي په دی ک سپابندی اغ شته دی بلکه تر دې چې په ايامو د حج کېم کول شي خو لیکن فقهای کرام چې هغه ته مکروه وی چې په ايامو د حج کې یو سړی د عمره نکي داږي وجدا د چې بندنه چرتا افعال د حج اغه ته پاتې نشي ورنور عمره کول اغه جایز دي امام بخاري غيم د جواز قائل دی دی دې وجنه دا باب راوړې دي حدثنا محمد اخبرنا ابو معاويه حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضی الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين للهلال ذل حجہ موږ د نبی صلی الله علیه و سلم سره رووتو او د مؤمنین عائشه و د مدینې نه موافين للهلال ذل په داسې حال کې رووتو چې موږ ملاقات کوونکو د میاشتې د ذوالحجې سره یعنی مطلب د ذو الحجی میاش تی تب صرف یو سوش پی پاتی وی موافینا بدا سحال کی چه منگا ملاقات کون کیو یعنی محدیسین ماناک شارحین موافینا لحلال دل حجی اے قروب تلوعو ہو بس د ذو الحجی میاش اغا را خطل را نزدیو موافینا لحلال دل حجی به کی دا سیال کې چې بس منږه مخام مخکدون کې د زول حج د میاش سره ځکه دا د زولقاادې میاشوه او په پ تاریخ پې نبی سلام د مدننی نه را روان شو بد دغه در سور ورض پاتې دي لنا نبی ویللی من من احب منکم من کوم انله بالحج فیوهڅوک چې په تاسوو کې خوښي چې هغه ااعرا متوتړی د حاجه په کار د چې ارام د هجو تړي او سوک چې په تاسو کې خوخی چېغه احرام دو عمرې او تړین او غږه د احرام دو عمرې او تړی فلولا اني اهدیتو لاهلته بعمره او بي نبي عليه السلام فرمایل ک چرتما ځان سره هديه د مدینه نه و راوستي نو ما بوم دو عمرې احرام تړلې وې قالت ام المؤمنین عائشه فرمایي نو باج زمنګ نا غاسو کو چېغه د عمرې احرام تړلې او باج زمنګ نا غاسو چه غید حج احرام تلی و دا روایت مخ بار بار تیری شوی دیل تمنگ وضاحت کلی دی و کنتو ممن احل بعمرت اوزد آغا چا نوما چه غید دا, دا عمری احرام تلی لی و ف ادل لنی یوم عرفا نو سور او که پا ما بانی دا ورز دا عرفی دلتا مراد دا دا, دا ورز دا عرفی دا سوری کولو نا مراد یعنی دا عرفی را باندی رالا نذر اگیره کلمه ورز د عرفی یعنی د عرفی ورز رمندرا له وانا حائض اوذو فهس کیوما ز بیمار اوما هیز راغلو فشکوتو ال نبی صلی الله علیه وسلم چې ال عرفی ورز را له حج شورو کید او دلته ز پاکن شو عمره میکړی نه و نبی له سلام مات ما نبی له سلام ته شکایت کو نو وی ویلی چې اور فذی عمره کی بس عمره د پریدا او ول قزی راس کی سردوس پړه و امتشیتی گمنځه کا و احلی بال حج او دهج احرام تړه فلم ما کان لیلۃ الحسبه نو هر کلاچ بيد دیار لسم او دو سوار لسم ترمن ز شپوا په دیار رسم باندې نبی رسول الله پخیرو رضواني غرم یو کړه د جمرات او نجکلد دیار لسم او دو لسم ترمن ز شپوا یعنی هغه دروانګه شپوا نو ارسل معيه عبد الرحمن الى التنعيم نزما سر عبد الرحمن تنعيم توليق چلاړ شو پدی قرباني دي عمره او کا نو فاهللت بعمره نو ما دو عمره احرام ده تنعيم نو تړو مكان عمرتي پزيد غفلي عمره چکه ما زمانہ قزاي پاتيو باب عمره التنعيم ده تنعيم نو عمره کول لكن مثلا هاجيان او دا مثلا ډيره تپوس پوسكيږي چای د تنعیم نه عمره کیږي او کنا او نن سبا خو حاجیان اغي پورس یو عمره دو عمره د تنعیم نه کوي نو اکثرا د مفتیان سایبان کته وګوري نو دیداوی چر د تنعیم نه عمره کول او د اکثار او د دی کول دا ټیک نه ده او د دی په ځای باندې کیو سړی توفو نو کی توفو کول دا بهتر دی زکچی د نبی له صل او سلام نو د صحابه کرامو نه د تنعیم نه عمره دمر په کثرت سره کول دا ثابت نه دی د دیو جنا علامه ابن تیمیا غو ته بدعت ویلې دی اصل کې دا بدعت یو ته د دې زیاتوالی په اعتبار باندې ویلې دی خو لیکن دا ساده چې د تنعیم نه عمره کول هغه جایز دی او بل زبنگ د خلقو د پارا خو بیا پا پدی وجب باندې چې زمون خلکو ته خو لکه د دې زینونو د لری ملکونو نه سفر کول اغه اسانم ندي او بلنن سبا حج او عمره کول لکه دا صرف د خوب لیدل پاتې شو دومره ګرانواله پای کراغه د دې وجه نه جواز دی که یو سړی دا غینه که لګي عمره کوي او کډيري عمره کوي بدعت وت نشوي له ناجائز وت نشوي ویله حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو او بل دا د اوسخن س د سودی حکومت کم چې هغه توفونه دي هغه توافون دومره ګران کړي دي په ماف کې چې مطاف کې وم لکه بغیر د د معت او بغیر د حاجنه د ارام د حالت نه غیر غز کې سپیددي نه حد سه ابن نه بدله نو دی وجنه ته نيم نهې ی سړی امرې کو نو باک نه شته. ح سنه علیوب نه عبدله ح سنه سمع عام اوس ان بد الرحمن الررحمان ابنیبي بکرین ری الله عن اخبره امام ایمان بخاري د دومل ممنین د عشي ردی الله او تنه د رواییت د تنیم د کتاب الحج نه را شروع دے دیر زیادہ ذکر کردے دے. یعنی امام بخاری دی او ډیر زیاتې زیکر کړی دی ی ایمان بخري د دی رواییت نه ډیره استفاده کړی د او ډیر کافی مسائل هغېې مستبت کړي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي السلام عبد الرحمن ابن بکر بكر تهكمه چې ايور د عائشه چې د عائشه د ځان سره خپل خور دا سوړلي باندې سورکه ويعمره من التنعيم او د تنعيم نه بعمروکا قال سفيان مره سفيان اغب بازقات ویلي سمعت عمرا چې ماده د عمر نا یعنی پا ایکیو خود سماع تصریح دا په مخکنی روایت کی عانعانه دا سمیعتو عمرن ما دا عمرن او ریدلی دی کم او کم سمیعتو من عمرن او ما دا عمرن سمر زل دا روایت او ریدلی دی یعنی یو زل خبرنه دا بلکه ما تی دیر زیاد دا روایت او ریدلی دی حدسنا محمد بن المثنه حدسنا عبدالوحاب ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطا حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احل واصحابه بالحج نبي الرسول وسلام احرام او تلبیه ویلا او نبي الرسول اصحاب ملګرهم ده حج تلبیه او احرام و ولي سمع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وتلحا او نو د صحابه کرامو او نو د د یو تن سرمدی صحابه کرامو نو قربانی غیر د نبی له صلوات و سلام نو د تلحر رضی الله تعالی عنہ نا حالان کی دل توي چې د صرف د نبی له سلام سره د تلحسروا حالان کی مخ کی په روایت نمبر 1788 کې راځي چې پا غزه کې وی وکانا مع النبي ورجال من اصحاب ه نبی نبي السلام سره او د صحابه کرامو د ډیرو کسانو سره هدیه وا اصل کې دل تراوی د خپل علم مطابق خبره کوي کمه راوی چې خبره کوي نو هغه دا معلومه و چې صرف د نبی عليه السلام سره قرباني و او د تلح سره او حالانکه د ډیرو صحابه کرامو سره و بعض وخت یو راوی سره به د خپل مطابق خبره کوي وكان علي قادم من اليمن او علي رضي الله تعالى عنه ديمن راغي او داغ سرم قرباني وا فقال وي ويله چه اهلل تو بما اهل به رسول الله وسلم ما احرام تله دي با نيت او با احرام باني شي نبي الله صلى الله عليه وسلم احرام تله دي ما بسو مغه نيت د كم چې د د پیغمبر نيت وان النبي صلی الله علیه و سلم ادنا او نبی صلی الله علیه و سلم حکم وک خپل اصحاب تا چاغي او ګرځي دا چاغي دا عمره دا احرام دا عمره باندې بدل کی زکای سر قربانی ونه دا په عمره باندې بدل کی اغي د طواف د بیت الله او کی او بیت سر بلند کی طواف د بیت الله او کی او بیا سر سرلند کی او سراغه سعید صفاو د مرواغه مراد دا وي حل او غید ځان حلال کی ها مغراغ سوک ځان نه حلالي چې دا غسر قربانی دا اغه دې هم دغه سپهرام کیوسی فقال وی بي ویلی ننطلق الى منن صحابه کرامغه خفو چې نبی له سلام په احرام کې پاتې شو مونږه یرامونه کوشکړل ننطلق الى منن مومنات روان شو وذکارو اح یقور او به منکې د یوتان دغ وذكر اح یقور او زمونږ د یوتان دغ غ شرمګه ده غ نه باغ من غ مطلب داې چې منږ به د زنناانونه فده غستی او ن بیاله سلا سلام اغله په احرام حالت ک دی ان ساب ارید الله د پیغمبرغه مکمل اتباع او تابعداري کوله چې موږ دغه کو د الله پیغمبر ځان تاغه سختلار اختیار کړی دا نو فبالغن النبی صلی الله علیه وسلم سلم دا خبره د الله پیغمبر ته ورسیده نو وی ویلی لو استقبلت من امری که ماته د مخکې نه معلوم وي خپل حال چیرې زب زبان سره قربانی اخلمو بی با صورت صورتی حال پی خیگی چی با زبا قران کوما کچرتما تا دا پته نپتو من امری خپل حال نو مستدبر تو ما احدی نو ما با مستدبر تو ما احدی تو نو ما با دا زان سرا لکا دا رستو دا قربانی دا با ما زان سرا نوی راستی و لیکن ما تا دا خپل حال پتنوا ولولا انما عيا الهديه لاحللت او جردما سره قرباني نوينا ما بزان حلال كدي وي وان عائشه رضي الله عنها حازت عائشه رضي الله تلانا اغي ته زراغي نفنسكت المناسك كلها اغي اغ افعال دحج طولو كرل غير علاوه دين چي اغي طواف بيت الله اغن شو كولي قال فلما طهرت هركل چي اغا پاک شو واطافت طواف وكو طواف وك طواف زياره نقالت وی ویله د الله پیغمبره ايتا صبح د حج او د عمره دوانو سره واپس شئی او ما صرف حج او کو صرف د حج سره واپس شمه نوبي السلام عبد الرحمن ابن ابي بکر تو کو مکو او با سیدی لرا د حرم نا ال تنعیم تنعیم طرف ځکه تنعیم اغه د حل اقرب مقام ده فاعتمرت بعد الحج ما غی د حج بعد عمره وکړه في ذل حجة بمدغة ذل حجة مياشكي وأن سراخت ابن مالك ابن جوعشم أو سراخت ابن مالك ابن جوعشم دي نبی صلوات و سلام سر ملاوش بالعقب با, با عقبی سر يعني دي جمرت العقبی سر و سر ملاوش كمچه غلوي شیطان ده و هو يرمي ها سلام ده غد شیطان ده اشتر فقالوی ویلی سراخت بدغزه کی تپوس کرده و چې الکوم هادي خاصتا یا رسول الله الکوم هادي خاصتا یا رسول الله چې دا الله پیغمبر چې آیا تاسو دا یوازې د الله پیغمبر ینه مقصد دا چې د صحابه کرامو چې د حج احرام تړليو او دې دا د حج احرام دا بدل کبیه په عمرې سرا او بیا چې کله د حج ورځی رالی او بیا غي احرام دوباره د حج بیاوتل نو آیا دا صرف د کال سره خاص دا خبر یا د دې صحابو سره د خبره خاصه قال لا وی ویل چې نا بل بلل ابد بلکې دا د هميشه د پاره ده یعنی هميشه د پاره چې اوسړي راځي نو هغه د حج نه مخ کې اغول عمره کولې شي بلکې که د حج احرام تړلې دې نو دیغه د حج احرام اغه په عمره باندې بدلولې شي او د تمتو کولې شي بلکې دا د همیشه د پاره دی زرند پاره دوره کافی د اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین